Розділ 22. Після того, як сунь зупинила плівку, Гент одну довгу мить байдуже дивився на спроектоване зображення. Всі інші, хто сидів колом або скупчився біля дверей булькобуду, вже дивилися не на голодисплей, а на нього. Нанотехнології, так? спитав за всіх Гансен. Гент кивнув. Його обличчя не виражало нічого, але завдяки чуттям посланця я зрозумів, що він аж палає гнівом. Експериментальні нанотехнології сказав я. Генда, я гадав, що це стандартна лякалка, аж ніяк не привід для хвилювання. Це звичай такі є, спокійно відповів він. Я працював з військовими наносистемами, докінув Гансен, і не бачив нічого подібного. А де б ви могли таке бачити? Генд трохи розслабився і нахилився вперед, показуючи на голодисплей. Це новинка. Зараз ви бачите нульову конфігурацію. На ноби не запрограмовані ні на що конкретне. А що вони тоді роблять? запитала Амелі Вонксават. Генд явно здивувався. Нічого. «Вони нічого не роблять, пані Вонгсават. Саме так. Вони живляться радіацією від вибуху, потроху розмножуються та ще... існують. Це єдині їхні початкові параметри». «Звучить нешкідливо», – сумнівом зауважила Крукшинг. Я побачив, як перезирнулися суджі Яді та Гансен. «У поточній ситуації, звісно, нешкідливо», – Гент натиснув на один шнур на дошці перед своїм стільцем і стопкадр зник. «Капітане, на мою думку, нам варто поки що з цим закінчити». І правильно, я думаю, що ті давачі, які ми встановили, мають заздалегідь попереджати нас про будь-які несподіванки. Суджіяді насупився. Висвітиться все, що рухається, погодився він. Але чудово. Тоді нам усім слід повернутися до роботи. Колом тих, хто зібрався на інструктаж, прокотився шепіт. Хтось пирхнув. Суджіяді з холодною різкістю виміг тиші. Гент підвівся і виліз за завісу, попрямувавши до себе. Але Гансен смикнув під боріддям у той бік, куди пішов менеджер і навкруги, Схвально забурмотіли. Суджияді знову холодно виміг заткатися і почав розділяти завдання. Я зачекав до кінця. Учасники дангерської компанії виходили по одному та парами останніх вивів суджияді. Таня Вардані, перш ніж вийти, ненадовго затрималася біля дверей Булькобуду, дивлячись у мій бік. Але шнайдер сказав, щось їй на вухо, і вони разом пішли за всіма. Побачивши, що я сиджу на місці, суджияді строго на мене глянув, але пішов геть. Я, зачекав ще пару хвилин, а тоді підвівся і пішов до завіси Гендової кімнати. Торкнувся дзвінка і війшов. Генд розтягнувся на розкладачці та вдивлявся у стелю. На мене він майже не глянув. Що треба ковачу? Я розклав стілець і сів на нього. Ну, передусім, менше обманки від тебе, ніж зараз. Я не думаю, що останнім часом комусь брехав. А я намагаюся за цим стежити. Але правда ти теж говорив небагато. Принаймні рядовим. А зі спецпризначенцями, як на мене, так поводитися не слід. Вони не дурні. «Ні, вони не дурні», – промовив він із відстороненістю ботаніка, який мітить зразки бирками. «Але їм платять, а це, як мінімум, не гірше». Я оглянув свою долоню збоку. «Мені теж заплатили, але я все одно вирву тобі горло, якщо довідуюся, що ти намагаєшся замилити мені очі». Мовчання. Якщо погроза його ізбентежила, то я цього не помітив. «Отже», – нарешті сказав я, – «ти скажеш мені, що відбувається з нанотехнікою». «Нічого не відбувається», – я сказав пані Вонксават щиру правду. На ноби в нульовій конфігурації, тому що не роблять геть нічого. Та ну тебе, Генде, якщо вони нічого не роблять, то чому ти такий сердитий? Який час він вдивлявся у стелю булькубуду. Здавалося, його заворожувало і тьмяно-сіре облицювання. Я був готовий встати та скинути його з ліжка, але щось в обробці посланця мене стримувало. Ген щось обдумував. Ти знаєш, пробурмотів він, що чудово в таких війнах, як ця. Вони заважають насиленню. Нато серйозно замислюватися? На його обличчі промайнула ледь помітна усмішка. Потенціал інновацій, сказав він. Це твердження здавалося раптом надало йому сил. Він скинув ноги з ліжка і сів, поставивши лікті на коліна та склавши руки. Уп'явся поглядом мені в очі. Ковачу, що ти думаєш про протекторат? Ти жартуєш, так? Він хитнув головою. Ніяких ігор, ніяких пасток. Що для тебе протекторат? Кислява хватка руки трупа довкола яєць. «Із яких хтось намагається вилупитися?» «Дуже лірично. Але я не питав тебе, як його називала Квела. Я спитав, що думаєш ти». «Я знезав плечіма. Я думаю, що вона мала рацію». Гентківновий просто сказав. «Так, вона мала рацію. Людський рід опанував зорі. Ми залізли внутрішні виміру, який не можемо відповідним чином сприймати. Не маємо потрібних чуттів. Ми побудували суспільство на таких далеких одна від одної планетах, що найшвидші наші кораблі летіли б від одного... Краю нашої сфери впливу до іншого – півтисячі років. А знаєш, як нам це вдалося? Здається, я вже чув цю промову. Це зробили корпорації. Не уряди, не політики, не цей довбаний тупий протекторат, який ми визнаємо лише на словах. Корпоративне планування дало нам відповідні перспективи. Корпоративними інвестиціями за це заплатили. А побудували це працівники корпорацій. Оплески корпораціям. Я півдесятка разів сухо поплескав у долоні. Гент не звернув на це уваги. А що сталося, коли ми закінчили? Позбавила нас повноважень, які надала нам на час розсіяння. Знову почала стягувати податки, переписала свої протоколи. Вона нас каструвала. Генде, ти розбиваєш мені серце. Несмішно, ковачу. Ти хоч трохи уявляєш собі, якого технічного прогресу ми б уже могли досягти, якби на нас знову не надягнули того намортника. Знаєш, як швидко ми просувалися під час розсіяння? Читав. У космічних польотах, у Кріогінці... У біонауці, у машинному інтелекті заходився він лічити на пальцях. Століття прогресу менш ніж за десятиліття. Глобальний театраметовий кайф для всієї наукової спільноти. І все це зупинили протоколи протекторату. Якби вони нас не спинили, ми б уже бляха літали в космосі на насвітловій швидкості. Однозначно. Тепер про це легко говорити. На мою думку, ти опускаєш кілька незручних історичних деталей, але насправді суть не в цьому. Ти намагаєшся сказати мені, що протекторат звільнив вас від протоколів просто для того, щоб ви швиденько виграли цю невеличку війну? По суті, так. Він заворушив руками між колінами. Звісно, неофіційно. Так само, як на санкції 4, офіційно навіть не пахне дредноутами протекторату. Але неофіційно кожен член картелю має право витрачати на розробки військової продукції всі ресурси і навіть більше. І що тоді звивається там нанозабезпечення, в яке вкладені всі ресурси? Гент стиснув губи. РУКВ – розумні ультракоротковічні системи наноботів. Звучить цікаво. І що вони роблять? Не знаю. Ой, ну не пизди. Ні. Він нахилився вперед. Я не знаю. Ніхто з нас не знає. Це новий фронт. Це називають ЧАО НВП чутливі до оточення наносистеми відкритого програмування. Система ЧАО НВП Бляха, оце так милота. І вона є зброєю? Звісно. Тоді як вона працює? Ковач, чи ти не слухаєш? Тепер у його голосі наростав якийсь похмурий ентузіазм. Це система, що еволюціонує. Це розумна еволюція. Що вона робить, не знає ніхто. Спробуй уявити, що могло би статися життям на Землі, якби молекули ДНК могли якось примітивно мислити. Уяви собі, як швидко еволюція могла б дійти до нашого теперішнього становища. А тепер помнож цю швидкість щонайменше на мільйон, бо коротковічними ці системи називають не просто так. Коли мені в останній демонстрували проект Кожне покоління в них жило менше чотирьох хвилин. Що це дає? Ковачу, ми тільки починаємо визначати, що це може дати. Процес моделювали у високошвидкісних конструктах, згенерованих в ШАІ, І щоразу виходить щось інше. Одного разу вона сконструювала робогармати, схожі на коників-стрибунців, такі завбільшки, як танки-павуки, але здатні підскакувати в повітря на 70 метрів і влучно стріляти під час повернення. Іншим разом вона обернулася на хмару спор яка розчиняла молекули з вуглецевими зв'язками, ледь їх торкнувшись. О, добре. Тут вона не має до цього дійти. Тут не так багато військових, щоб це було важливою рисою для еволюційного відбору. Але пози тим вона не може робити практично що завгодно. Так. Менеджер з мандрик поглянув на мої руки. Гадаю, що так. Коли активізується. І скільки в нас часу до цього? Генс не плечима. Поки вона не потревожить вартові системи Суджияді. Щойно вони почнуть на стріляти, вона почне до цього пристосовуватися. А якщо ми зараз її підірвемо? Я ж знаю, суджіяді проголосує саме за це. Чим? Якщо ми скористаємось УВ в нагіні, вона просто набагато швидше приготується до вартових систем. Якщо ми скористаємося чимось іншим, вона пристосується до цього, і, ймовірно, нападе на вартових, будучи стійкішою і розумнішою. Це ж нанозабезпечення. забезпечення. На ноби не можна знищувати поодинці, а деякі з них завжди виживають. Блін, 70% знищених наноботів – це еволюційний ідеал, від якого відштовхуються наші лабораторії. Це принцип його існування. Деякі найсуворіші засранці виживають, і вони здогадуються, як наступного разу тебе перемогти. Будь-яка, реально будь-яка спроба вивести її з нульової конфігурації робить лише гірше. Має бути якийсь спосіб її спинити. Так, для цього потрібні тільки коди завершення проєкту, а в мене їх немає. Я раптом відчув, що стомився чи то від радіації, чи то від препаратів. Я подивився на генде пересохлими очима. Якби я заговорив, у мене б вийшла лише гнівна промова в дусі вчорашньої тиради Тані Вардані проти Суджияді. Я б тільки теплоповітря переводив. Неможливо розмовляти з такими людьми. Бояками, корпоративними, топами, політиками. Їх можна лише вбивати, та й від цього краще практично не стає. Вони просто кидають свої справи, за які береться хтось інший. Ген прокашлявся. Якщо нам поталанить... Ми заберемося звідси перш, ніж вона розвинеться надто сильно. Тобто якщо Геде буде на нашому боці? Так? Він усміхнувся. Якщо ти так хочеш. Генде, ти не віриш жодному слову у цій фігні. Усмішка щезла. Звідки тобі знати, що я вірю? ЧОНВП. РУКВ. Ти знаєш абревіатури. Знаєш результати роботи конструктів. Знаєш про сране забезпечення апаратне та програмне. Карера попереджав нас щодо застосування нанотехнологій. «А ти й оком не змигнув. А тепер ти раптом збісився і злякався. Щось не сходиться». «Це прикро». Він почав підводитися. «Ковачу, більше нічого я тобі не скажу». Я звівся на ноги швидше і витягнув правицею один із інтерфейсних пістолетів. Він причепився до моєї долоні, наче до джерела живлення. «Сядь!» Він поглянув на наставлений пістолет. «Не до...» А тоді на моє обличчя і його голос стих. «Сядь!» Він сторожко опустився назад на ліжко. Ковач, якщо заподієш мені лихо, ти втратиш усе. Твої гроші на латімері, виїзд із планети. Судить із усього, мені зараз усе одно мало що світить. Ковачу, я маю резервні копії. Навіть якщо ти мене вб'єш, то лише змарнуєш кулю. Мене перечохлять у лендсолі і. тобі коли-небудь стріляли в живіт. Він хутко зазирнув мені в очі і заткнувся. Це високоефективні розривні кулі протипіхотний боєкомплект для коротких дистанцій. Гадаю, ти бачив, що вони зробили з командою Дена? Вони входять повністю а виходять як мономолекулярні осколки. Я вистрілю тобі внутрішні, і ти здихатимеш понад півдня. Хоч що там зроблять з твоїм збереженим я, але тут і зараз ти пройдеш через це. Я одного разу так загинув і кажу тобі, цього варто уникати. Гадаю, капітан Суджіяді міг би щось про це сказати. Суджіяді робитиме те, що я йому скажу, та інші теж. На тих зборах ти не знайшов собі друзів, а їм так само, як мені, не хочеться гинути від рук твоїх нанобів з їхньою еволюцією. А тепер пропоную завершити цю розмову цивілізовано. Я бачив, як він оцінює силу волі в моїх очах, у моїй напруженій поставі. Він не міг не пройти якоїсь психосенсорної обробки для дипломатів. Не міг не набути якихось навичок в оцінюванні цього. Але підготовка посланця набагато оманливіша за більшість корпоративного біозабезпечення. Посланці висновують щось виключно на основі синтетичної віри. В тієї я і сам не знав вистрілю в нього чи ні. Він побачив реальний намір. А може помилився якось інакше. Я побачив, як це осяяння відбилося на його обличчі. Я сховав розумний пістолет. До чого б це призвело, я не знав. Так буває дуже часто. Ось так воно бути посланцем. «Це не вийде за межі приміщення», – сказав він. «Я розповім іншим про РУКВ, але з іншими ми зупинимося на цьому рівні. Все інше буде контрпродуктивним». Я звів брову. «Це аж так погано». «Ну, очевидь», – повільно вимовив він, так, наче ті слова мали неприємний смак. Я переоцінив свої можливості. Нас підставили. Хто? Ти їх не знаєш. Конкуренти. Я знову сів. Інша корпорація. Він хитнув головою. Чи ОНВП – це пакет Мандрейк? Фахівців із РУКВ? Ми залучили як фрилансерів. Але проект належить Мандрейк. Секретність максимальна. О, Мандрейк є такі менеджери, які не гребують засобами. Колеги. Останнє слово він мало не виплюнув. І багато в тебе таких колег. Він скривився. Ковач друзів у Мандрейк знайти неможливо. Партнери підтримують лише доти, доки це їм вигідно. Поза тим довіряти будь-кому смертельно небезпечно. Це для нас норма. Боюся, я помилився в розрахунках. Отже, системи ЧНВП застосовують, сподіваючись на те, що ти не повернешся з Дангреком, але ж це якось недалекоглядно, хіба ні? Ну, зважаючи на те, чому ми тут. Менеджер з Мандрейка розвів руками мене не знають, чому ми тут. Дані заблоковані у стеку Мандрейки доступні тільки мені. Для того, щоб з'ясувати, чому я взагалі сюди приїхав, їм доведеться скористатися всіма своїми привілеями. Якщо вони прагнуть розправитися з тобою тут? Він кивнув. Так. Я зрозумів, з яких ще причин йому не варто гинути тут від кулі. По-новому оцінив наше протистояння. Ген не помилився. Він усе розрахував. То як добре захищене твоє дистанційне сховище? Від загроз, за мандрик? Для них воно практично неприступне. Зсередини він поглянув на свої руки. Не знаю. Ми виїхали поспіхом. Коди безпеки відносно старі. Якщо часу буде вдосталь, він зназав плечима. Завжди проблеми в часі, а геш? Ми завжди можемо відступити, зауважив я, скористатися вхідним кодом Каррери для виходу. Гент напружено всміхнувся. А чому, на твою думку, Каррера дав нам цей код? Експериментальна нанотехніка заборонена протоколами картелю. Застосувати її мої вороги змогли б, лише маючи певний вплив на рівні військової ради. А це доступ до авторизаційних кодів для Клину та всіх інших, хто воює на боці картелю. Забудь про Кареру. Карера у них у кишені. Навіть якщо тоді, коли Карера його надав, це було не так, то тепер вхідний код – це просто мітка для снарядів, готова мить запрацювати. Знову напружена усмішка. А Клин, як я розумію, зазвичай влучає у свої цілі. Так, кивнув я, зазвичай так. Отже, Ген підвівся і підійшов до вікна навпроти свого ліжка. Тепер ти все знаєш. Задоволений? Я все обдумав. Живими назві це виведе лише одне. Саме так. Він не відвернувся від вікна. Передача з інформацією про нашу знахідку та серійним номером заявного буя, який позначатиме її як власність Мандрейк. Лише це поверне мене у гру на досить високому рівні, щоб обійти цих невірних. Я посидів там ще трохи, але він, вочевидь, уже закінчив, тому я підвівся, щоб піти. Він так на мене й не глянув. Подивившись на його обличчя, я відчув несподіваний напад співчуття. Я знав, як воно помилитися в розрахунках. Біля входу я зупинився. «Що таке?» – спитав він. «Можливо, тобі варто помилитися», – сказав я йому. «Може, від цього стане краще».